Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu Migdia. Aquest dimecres ens centrem en diverses qüestions d'importància del ple municipal d'aquest dimarts, començant pel projecte executiu del Museu Lola Anglada. Tot seguit ho repassem en titulars. Al ple de l'Ajuntament de Tiana donan Llombert de l'aprovació inicial del projecte executiu del Museu Lollanglada, ho ha fet broms els vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya Tiana. I continuem amb el ple perquè l'Ajuntament de Tiana ha aprovat la modificació del pla d'assanejament pressupostari. En aquest sentit, el consistori concertarà una operació de crèdit extraordinari per tal d'eliminar un romanent negatiu de gairebé 814.000 euros. La mesura s'ha aprovat amb els vots en contra dels partits de l'oposició. I acabem els titulars del ple amb l'aprovació inicial amb els vots en contra dels partits de l'oposició de la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de la connexió del Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albenis. Amb aquesta aprovació inicial es desestimen dues al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. I amb l'objectiu de favorir la iniciativa empresarial en el context de crisi econòmica actual, la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat dues càpsules formatives per a emprenedors aquest mes d'abril. La primera d'elles té lloc aquest dijous i tractarà sobre les mesures per combatre la crisi. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El ple de l'Ajuntament de Tiana dona el llum verd de l'aprovació inicial del projecte executiu del Museu Lola Anglada. Ho ha fet prou amb els vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya-Tiana. La capsa dels trons, l'Oberta Esquerra Republicana de Catalunya, amb el concurs per l'adjudicació dels treballs de redacció del projecte, del que van resultar guanyadors els arquitectes Maristany-Galimany. El regidor d'Esquerra, Jordi Gosa, ha qüestionat la conveniència de mantenir se resolució d'un concurs que va tenir lloc ara fa 5 anys. Els socialistes també han mostrat disconformitat pel que fa al contracte i han acusat el govern de no cercar la col·laboració de tots els grups municipals i de redactar el projecte Empreses. Escoltem el regidor socialista Ferran Vallès-Pinós. Vostè tira tot solet i endavant tota una sèrie de coses sense buscar cap mena de sinergies ni col·laboració malgrat els oferiments que, en el, que a més un cop li han fet amb la qüestió aquesta. Per tant, escolti ara, què és el que tenim? Ara tenim un projecte d'execució que estem convençuts que està fet a corre cuites per algunes raons que ho direm per exemple, la data de portada és del gener, la data de l'assignatura és del mes de febrer, en què quedem aquest projecte és del mes de gener o és del mes de febrer. Així mateix, el Partit dels Socialistes considera que hi ha hagut una precipitació en la redacció del projecte executiu, atenent que la subvenció de 60.000 euros que va aturcar la Diputació de Barcelona per la seva elaboració va arribar al mes d'octubre de l'any passat. A més, considera que el projecte executiu no disposa d'un annex de seguretat i salut, així com d'un annex ambiental, i que no té en compte una estimació correcta de quina serà la base de la licitació, ja que aleshores pot haver-se produït ja l'augment de l'IVA previst per aquest mes de juliol. Per últim, considera que desconeixen quin és el finançament que s'ha previst per dur a terme l'obra. Per la seva banda, l'equip de govern ha defensat la seva actuació pel que fa al contracte d'adjudicació i les acusacions de elaborar el projecte correcuita. Sentim l'alcalde Atiana, Emili Muñoz. So El contracte fa cinc anys i no solament concretava la segona fase i els terminis, sinó que concretava la quantitat que s'havia de pagar pel projecte executiu. Per tant, ens hem agafat exactament el que es va acordar en aquell moment amb una autorització simple de l'IPC. No s'ha fet res a correcuita, una cosa és el termini de l'hora zero perquè comencessin a redatar el projecte, però s'ha estat treballant més d'un any per incloure, per discutir, per veure totes les al·legacions o els suggeriments que venien dels serveis tècnics de la Diputació. L'alcalde de Tiana, responent també a una pregunta realitzada pel grup municipal socialista, ha explicat que el projecte museístic ha pres com a base el realitzat per girar el miracle, incorporant algunes novetats pel que fa als usos i les funcions, incorporant-lo en el marc de col·laboració amb el Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya, que estarà ubicat a Badalona. Així mateix, ha assegurat que els acords de finançament es preveuen tancar amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona abans que acabi l'any. El pressupost de les obres d'arranjament i adequació de la Casa de la Palmera, on s'habilitarà el Museu Lola Angladà, descendeixen a prop de 3 milions d'euros, segons contempla el projecte executiu. L'espai constarà d'un edifici de 4 plantes amb una superfície total de prop de 1.300 metres quadrats. Després que els intents de col·laboració entre govern i oposició resultessin infructuosos mesos enrere, l'equip de govern ha emplaçat a l'oposició a trobar-se d'aquí 15 dies per establir una col·laboració conjunta de tots els partits polítics en el tram final de la creació del Museu Lola Anglada. No deixem de parlar del Museu Lola Anglada perquè l'equip de govern ha presentat aquest dimarts en roda de premsa el projecte executiu abans de ser aprovat pel ple municipal aquest vespre, però també ho ha fet amb el document de treball que ha de servir de base per elaborar el pla director de les futures instal·lacions. Aquest document no és definitiu i està en consideració dels grups municipals per contribuir amb noves aportacions. L'alcalde de Tiana, Emili ha volgut destacar la importància del Museu Lola Anglada com a projecte estratègic pel poble. És, òbviament, per Catalunya, un projecte de recuperació d'una figura històrica i d'un temps, i per tant, específicament, és que a través d'això volem convertir-ho un futur desenvolupament de Tiana basat en l'economia de l'art, el coneixement i la cultura. Tenim potencialitats en aquests terrenys, a part dels terrenys econòmics que ja hi són, i la locomotora d'aquest impuls seria el Museu L'Olangada pel volum d'activitats i de dinàmica que pot generar a Tiana i al seu entorn. El pla director defineix el futur Museu L'Holanglada amb la voluntat d'esdevenir un centre capdavanter de la il·lustració catalana. Per aquest motiu, assenyala cinc línies de base que han de servir per aconseguir-ho. D'una banda, vol ser un museu de referència dedicat a la il·lustradora amb la més amplia i representativa col·lecció d'obra gràfica. En aquest sentit, vol esdevenir també un referent nacional i un espai educatiu i creatiu i de memòria. Per últim, el museu es preveu com un espai de descoberta i posada en valor de la creació artística femenina. Els objectius principals que recull el pla director són fets al museu un centre de documentació i recerca i de conservació i difusió de l'obra de l'Ola Anglada. Alhora també s'assenyalen altres objectius com és l'expositiu basat en una mostra permanent i una altra temporal que girarà entorn tres eixos temàtics. A més, el pla director també contempla l'organització d'activitats diverses com visites guiades per públic en general i especialment per a escolars. Finalment, també recull programes de col·laboració amb altres entitats, especialment amb el Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya, amb seu A Badalona, precisament a la roda de premsa d'aquest dimarts. L'alcalde de Tiena ha explicat que es preveu fer coincidir el calendari d'obertura del Museu de Badalona amb el de Tiana fixat per l'any 2012. Perquè seria incomprensible per Catalunya, seria incomprensible que s'inaugurés el Museu del Còmic i de la Il·lustració Nacional, que tinguéssim una de les millors sales del manga del món, com espero que sigui, i en canvi l'Holenglad continuï amb un magatzem esperant després de 27, 28 anys que farà caure mort. El museu serà de titularitat municipal i la Diputació de Barcelona cedirà l'obra de l'Ola Anglada de què disposa que s'eleva més de 2.500 obres. El document de treball del pla director ha estat elaborat per Artimetria, la mateixa empresa que ha redactat l'esborrany del pla director del Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya. Radio Tiana: Les notícies del migdia. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat en el ple municipal d'aquest mes d'abril la modificació del pla de sanejament pressupostari. En aquest sentit, el consistori concertarà una operació de crèdit extraordinari per tal d'eliminar un romanent negatiu de gairebé 814.000 euros. La mesura s'ha aprovat amb els vots en contra dels partits de l'oposició. Un informe d'intervenció proposa la modificació del pla de sanejament pressupostari aprovat l'abril del 2009 i d'equip de govern considerant que l'escenari econòmic global és molt complicat, veu imprescindible concertar a aquesta operació de crèdit. D'aquesta manera, el consistori compleix la llei que obliga l'Ajuntament a eliminar el romanent de tresoreria negatiu abans del 31 de desembre del 2011 i restablir l'equilibri pressupostari d'aquest exercici. El PSC Atiana creu que la mesura arriba tard després d'una alegació que havíem presentat ara fa un mes i mig i que havia estat rebutjada pel consistori. Aquest fet, segons el regidor socialista Ferran Vallespinós, resta credibilitat a l'equip de govern i es mostra preocupat pel nivell d'endeutament de l'Ajuntament. A tot això, en lloc de dir-ne pla d'assanejament, en podríem dir pla d'empitjorament, perquè aquest és el quart pla d'assanejament que conem. Jo crec que això ho ha portat vostè personalment molt malament, sobretot el que més em dol és que fa un mes i mig passés per sobre de la nostra al·legació, la trepitjés no fent cas en absolut ja, recordaré els papers, ja ho enviarem a on calgui enviar-ho, i un mes i mig després està fent exactament el que dèiem en aquell moment que havia de fer. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana Enric Nolis assegura que és viable concertar el crèdit perquè així no es veuran afectats els serveis del consistori i el nivell d'endeutament ho permet. Aquest empitjorament del remontent de Tatsolaria s'ha en l'any 2009 però no s'ha d'eliminar que era la idea que preveia el primer pla de sanejament d'assanejament. L'endeutament viu que té aquest govern en aquest moment, el tancament de l'any 2009 és de 6.991.000 euros, lo qual suposa un ràtio de deute viu per l'any 2010 del 91% i per l'any 2011 del 95,66%, que és el que li mencionat. Concertar l'operació de crèdit ara significa incorporar en els pressupostos del mandat 2011-2015 les consignacions necessàries per cobrir la devolució del crèdit. D'aquesta manera, la futura política fiscal i de despeses haurà d'adaptar-se a aquesta finalitat. L'Ajuntament de Tiana ha aprovat inicialment i amb els vots en contra dels partits de l'oposició la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de la connexió del Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albenis. Amb aquesta aprovació inicial es desestimen dues al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El consistori ha pres aquesta decisió, avalat per l'estudi dels tècnics de l'àrea metropolitana i després de no rebre cap objecció dels municipis afectats ni del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat. Tot i això, el regidor d'Esquerra Republicana Jordi gos no veu adequat portar a terme aquest projecte sense finançament i en el moment que viu l'economia actual. Per la seva banda, el regidor socialista Ferran Almeida, que ha qualificat el projecte com a pèssim, considera insuficient l'informe de l'àrea metropolitana per avalar la modificació i assegura que l'Ajuntament ha volgut aprovar-la cuita amb finalitats electorals. Segons Almeida, és inadmissible privatitzar sòl públic i creu que les acusacions a l'Ajuntament en les al·legacions presentades haurien de ser motius suficients per replantejar-se el projecte no és vinculant llevat a de la del Constitucional o la del Suprem quan dicta sentència en recurs de cassació per unificació de la doctrina. Per tant, davant d'una acusació tan greu com de prevaricació i la desviació de poder pel capaix, s'hauria de ser un curós en quant ha de de a desestimar o desestimar en base al que diuen els propis redactors que òbviament no diran que ha fet una cosa que avala una desviació de poder. En la primera al·legació es denuncia un tracte discriminatori respecte a un altre propietari i una presumpta inviabilitat econòmica de l'aparcament. La segona al·legació es basa en la intenció d'evitar l'adquisició poc transparent dels terrenys per part de l'Ajuntament, la inviabilitat econòmica de l'operació i la insuficiència documental. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández, ha explicat que la modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de la connexió del Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albenis és viable des del punt de vista legal i econòmic. Com demostren els informes jurídics i tècnics que hi ha a l'expedient i que estaven i que jo vaig donar instruccions de que se li, una, se li remetés una còpia per escrit, fa més d'una setmana.ig una instrucció. Els informes acrediten la viabilitat econòmica, la justificació normativa jurídica, la cobertura legal d'aquesta actuació claríssimament i és normal que els informes tècnics i jurídics els facin a l'àrea metropolitana que és responsable de la redacció un cop desestimades les dues al·legacions, el consistori va aprovar provisionalment la modificació del projecte. Això sí, l'equip de govern troba faltar la participació de la Diputació de Barcelona a l'hora d'executar l'obra. Amb la votació d'aquest punt va finalitzar un ple municipal que tenia 10 punts més. Tots ells eren mocions i preguntes als grups de l'oposició, però van ser retirats com a mesura de protesta al considerar que durant el ple municipal l'alcalde havia actuat contrari al respecte, interrompent el debat en el qual es discutia la modificació de les dietes al regidor i les partides ampliables. La informació local a Radio Tiana. Amb l'objectiu de la iniciativa empresarial en el context de crisi econòmica actual, la regidoria de promoció econòmica del Ajuntament de Mongat ha organitzat dues càpsules formatives per a aquest mes d'abril. La primera d'elles té lloc aquest dijous a de 10 del matí a 12 del migdia i tractarà sobre les mesures per combatre la crisi. Endona més detalls a de Tècnica en Creació d'Empreses del Ajuntament de Mongat Maria Luque. Que nosaltres pretendem és informar sobre aquelles mesures existents tant dins lo que és l'àmbit financer com la fiscalitat l'àmbit de la protecció social, com els ajuts a la promoció del treball autònom i la formació. La pròxima sessió serà el pròxim 29 d'abril i estarà dedicada a les formes jurídiques més apropiades per cada tipus de negoci. Aquesta qüestió s'abordarà tractant els drets i deures que els corresponen, així com les avantatges inconvenients. Aquestes sessions formatives per a emprenedors han estat organitzades per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat amb el suport del Fons Social Europeu el Departament de Treball de la Generalitat i la Xarxa Inicia per la Creació d'Empreses. A banda d'aquestes càpsules formatives també s'ha previst pel 15 d'abril un seminari de generació d'idees i creació d'empreses. Totes les sessions tindran lloc al Centre Cívic les Mallorquines de Montgat. Per informació i inscripcions podeu adreçar-vos al mateix centre o trucar al 93 469 07 37.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 Al ple de l'Ajuntament de Tiana donat Llumbert de l'aprovació inicial del projecte executiu del Museu Lollenglada, ho ha fet broma els vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya Tiana.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 entrevista La Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montgat ha organitzat una càpsula formativa per a emprenedors. Tindrà lloc al centre cívic Les Mallorquines aquest dijous de 10 del matí a 12 del migdia. La sessió anirà a càrrec de la tècnica en creació d'empreses. Maria Luque, aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Bon dia, Maria. Hola, bon dia. Què tal? Doncs parlem de quins són dels temes que es tractaran en aquesta càpsula formativa. Bueno, doncs pues, aquesta càpsula formativa la tenim adreçada a persones que volen emprendre, que volen engegar un negoci i, bueno, d'alguna manera el que nosaltres pretenem és informar sobre aquelles mesures existents tant dintre el que és l'àmbit financer com la fiscalitat, l'àmbit de la protecció social, com els ajuts a la promoció del treball autònom i la formació. Oferim una, una informació bastant important sobre aquest tipus de mesures que, que hi ha en aquests moments i sempre mesures que són vigents a la, a la data en la que se farà aquesta càpsula formativa. A qui s'adreça aquesta sessió? Doncs pues s'adreça bàsicament a el que són emprenedors, gent que vol començar a engevar un negoci, que té la idea al seu cap, però que de moment encara ja s'han pues, trobat amb una sèrie de limitacions per motius X i bueno, pues, de moment el que volen és rebre informació per poder posar en marxa aquesta idea. I en el context de crisi econòmica actual que ens ocupa, sovint, malauradament, hem de relacionar emprenedors amb aturats, perquè hi ha molta gent, i de fet nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb alguns d'ells, que han quedat a l'atur i que és aleshores quan aposten per aquesta iniciativa empresarial, no? Evidentment, eh, la situació de crisi actual pues, ha fet que bueno, moltes persones hagin quedat desocupades, algunes d'elles han esgotat la prestació d'atur que, que s'hi corresponia i com a mesura per sortir d'aquesta situació han pensat en la, en la sortida de l'autoocupació i ens trobem aquí a que és la promoció econòmica a moltes persones amb aquest eh, situació aquesta situació, aquest problema. Perquè, clar, quin és el perfil d'emprenedor que teniu, el més ampli? El mes, bàsicament el 90% de les persones que acudeixen al servei són persones d'edat de mitjana entre els 30 fins als 45 anys que hm, han quedat a l'atur i una vegada que han quedat a l'atur molts deis o bé han perdut ja la presta, han esgotat la prestació de l'atur o bé eh, estan en eh, la situació de dir, bueno, com que tinc una prestació d'atur, puc sortir a fer una autoocupació amb el projecte de capitalitzar eh, part de l'atur que ...que tinc pendent. Eh, Moltes gent recorreixen al servei per aquest tema, pel tema de la capitalització. A més a més, molts d'ells també, eh, tot i que en la capitalització de l'atur, també se'ls informa de que hi ha la possibilitat d'obtenir una subvenció per al treballador autònom... Que, bueno, que ronda entre uns 4.000 fins i tot a uns 6.000 euros, depenent de la situació de la persona. Llavors, totes aquestes dues actuacions eh, pues les podem portar conjuntament amb l'emprenedor des del servei. De fet, a l'Ajuntament de Montgat eh, us esteu centrant molts esforços en aquest tipus doncs, de, de públic potencial al qual se li pot adreçar doncs, aquesta formació d'emprenedoria, no? Sí, sí, sí, des de luego. nosaltres des d'aquí estem intentant impulsar molt el que són les eh, activitats també amb un caràcter innovador oferim el servei a tot aquell que vingui amb aquestes necessitats independentment de que sigui del municipi com no vull dir, el servei que farem des de la xarxa Inicia per la creació d'empreses dintre del que és l'entitat local com és l'Ajuntament de Montgat és adreçat a qualsevol persona que vulgui rebre assessorament no té per què ser del municipi ni tampoc té per què produir eh, projectar el seu negoci dins del municipi. Oferim a, a qualsevol persona que tingui aquesta necessitat. De fet, ens estem trobant a moltes persones que venen de municipis doncs, colindants o així i volen fins i tot muntar un negoci a Barcelona ciutat Llavors, nosaltres el que fem és els acompanyem des de la presa de decisió fins i tot eh, els ajudem una mica a, a veure, a localitzar aquest um, espai on els vol, un, vol muntar el seu, el seu negoci i veure una mica la ubicació si correspon o no a la idea de negoci que aquesta persona en té avui per exemple m'he trobat un cas, ha vingut una emprenada amb una idea de negoci però no tenia ben bé ubicat el, el lloc on el volia desenvolupar. Bueno, doncs L'hem acompanyada, hem anat a aquests municipis on el vol muntar i fins i tot ens fem una idea de si pot ser o no pot ser entre comentes viable perquè la viabilitat no es veu fins que no realitzem el pla d'empresa i concretem amb el pla econòmic i financer. Clar, perquè suposo que la desorientació en aquests casos deu ser una constant perquè potser tenim una idea però després no sabem com materialitzar-la, no? Sí, bueno el ventall de possibilitat és molt ample no? hi ha persones pues, que bueno, ja tenen una idea concreta, fins i tot han fet una mica de pla econòmic-financer en el sentit de que bueno, ja tenen uns pressupostos, tenen unes idees d'inversions i de finançament eh? i més o menys tenen la idea una mica elaborada, però hi ha també un important nombre de persones que acudeixen amb una idea molt difusa, fins i tot amb la idea de dir, bueno, eh, creus que això tindrà èxit i si tindrà èxit a on ho puc posar? Hola, aquesta no és la la, la, la fórmula no? seria més, l'ideal seria pues, que la idea si és concreta, més o més el lloc el tingués també concretat i a partir d'aquí treballem conjuntament de fet, avui coneixíem les dades de l'atur d'aquest mes de març. Diu que ha pujat en més de 6.700 persones a Catalunya. No sé si en el, en el vostre cas heu notat també un augment durant aquest últim mes de gent que acudia al centre d'ocupació de Tiana i Montgat doncs a demanar assessorament per muntar una empresa. Sí, i tant que ho hem notat. És a dir, l'evolució ha estat, a l'últim trimestre de l'any passat, un gran augment de persones que demanaven assessorament i que engegaven el seu projecte empresarial, a més a més en temps rècord, i després en el que és aquest primer trimestre, el gener, potser el gener i la meitat de febrer, ha estat una mica pues, com aturat, no? l'afluència ha sigut més o més la mateixa del primer està passat, però sobretot tot el que és l'últim mes de març i segona part de mes de febrer, sí que hem notat un augment considerable en l'emprenedoria. I podem fer alguna lectura d'aquest comportament de les xifres? Doncs pues, evidentment, la, lectura, o sigui, la conclusió és la mateixa que, que estàvem parlant, no? en fet, i l'augment en la desocupació provoca que les persones vulguin sortir d'aquesta situació mitjançant l'autoempleo. Uh -huh. i de fet no és l'única càpsula formativa que heu programat sinó que el 29 d'abril en teniu una altra abans de parlar de la del 29 d'abril a mi m'agradaria aclarir una cosa parlem tota l'estona de càpsula, per què, per, per què aquest nom? Bueno, a mi em fa gràcia la paraula càpsula perquè no sé tu quan prens alguna càpsula o te prens alguna pastilla o això és per mm, diguem-ne... Eh, Prendre el suc d'alguna cosa, no? o sigui, que això t'afagi bé. Pues aquest és el sentit. El sentit de la càpsula és tu t'estàs empapant d'una informació que al final li treuràs profit i te servirà per a alguna cosa. I a més suposo que també deu estar relacionat amb el fet que és una formació molt comprimida, perquè de fet dura dues hores. Exacte, el, con el contingut és molt ample dintre d'un espai de temps bastant curt. A més a més ens agrada fer aquest tipus de casos, les formatives i informatives, perquè hi hagi una interactuació entre el que és l'usuari, l'emprenedor que sent, i la persona que imparteix la càpsula. Ens agrada molt el que és l'activitat eh, interrelacionada entre aquestes dues persones. Parlem de la següent càpsula a la qual fèiem referència, al programa de pel dia 29 d'abril. Què s'explicarà en aquesta càpsula? Bé, bueno, a veure, és una càpsula que va molt orientada a les persones que, volen emprendre com volen, tenen una mica difusa la idea de quina seria la fórmula jurídica més adient per muntar el seu negoci. Moltes vegades ens trobem aquí persones que volen rebre assessorament i pues, desconeixen... Pues, quines són les condicions per ser especial individual, quines avantatges té o desavantatges té una forma jurídica com pot ser una societat limitada, desconeixen el concepte del que és una societat limitada de nova empresa, fórmules com la societat civil, privada que tan comunament es parlen pues a vegades no, el concepte no es té ben clar llavors clar, la idea és tu vols muntar un negoci, tu vols engegar un projecte empresarial doncs vine, anem a veure quina és l'estructura que més t'interessa per aquest tipus de negoci. I això és una mica el que nosaltres impartirem. Doncs pues una mica d'informació sobre totes les fórmules jurídiques més usuals, tampoc volem entrar en el detall de, són les, la fórmula, no, de quina és, no, sí sí que entraríem, no? però vull dir, tampoc és la intenció de fer un curs mm, sobre, per exemple, no sé, ah, la fórmula cooperativa, no?, són temes que són bastant complicats, però sí que volem donar una idea bàsica, general, i sobretot sobre avantatges i desvantatges de les possibles fórmules jurídiques més comunes que es poden trobar. I a més aquesta càpsula formativa complementa també la de dijous, no?, Exacte, moltes persones que ja s'han apuntat a la càpsula formativa del dia eh, 8 d'aquest mes automàticament estan interessades en la segona i per això doncs, bueno, el públic fonamentalment és el mateix Són gratuïtes? Sí, sí aquí el servei que, fe, eh, que fem d'informació, de formació i sessions d'aquest tipus dintre del que és la xarxa Inicia són totalment gratuïts Tenint en compte que ja porteu doncs, una àmplia trajectòria pel que fa a l'assessorament a emprenedors, quina és la resposta que esteu tenint? La resposta és molt positiva i és molt valorable. Eh, després de fer una càpsula formativa o una sessió formativa o un curs sempre fem... Bueno, donem una, un full d'una mica per veure la resposta de quin ha estat el grau de satisfacció no? i ens trobem que el grau de satisfacció és molt elevat i que a més a més eh, hi ha un apartat de suggeriments sobre cursos o sessions a fer i cada vegada més veiem respostes pues, sobre temes que interessen molt a, a els usuaris i que de fet pues, nosaltres pues, pensàvem que igual no, no eren interessants i posem en marxa realment el que demana l'usuari D'alguna manera ajustar-se no, als seus interessos. Exacte, volem donar resposta precisament a aquestes necessitats. I a més, entre càpsula formativa i càpsula formativa tenim una altra cita en aquest sentit, que és un seminari de creació d'empreses i generació d'idees. Exacte, exacte. Aquest seminari és un seminari que bueno, a mi m'agrada molt perquè mm, és expliquem o d'alguna manera volem tocar la fibra sensible per a aquelles persones que volen entendre i no saben quina és una bona idea o com pot sorgir un, un projecte interessant o si pot tenir o no pot tenir èxit aquest, aquesta idea, aquest projecte. No? Llavors donem, donem diguem-ne, com pinçallades a explicar doncs pues mira, la, la idea empresarial surt d'aquesta manera, aquestes són les fonts d'on poden sortir idees empresarials interessants y después valuremos y expliquemos una mica si esta idea pot o no pot tener éxito. Es una mica eh pues Pulsar el timbre, no?, de dir, vinga, anem a emprendre, treiem aquesta por que tenim, perquè tenim por a començar a fer un negoci? És aquesta una mica la, la finalitat d'aquest tipus de seminari. I suposo que també us deveu trobar amb casos de gent que té aquesta força de voluntat i d'emprenedoria de voler crear una empresa, però no té una idea definida, no? Exactament, exactament. És a dir, l'emprenedor, eh, a veure, hi han dos perfils, no? Bàsicament jo penso, està l'emprenedor que emprèn i que, bueno cau, però torna a aixecar-se, cau, però torna a aixecar-se, eh? i que té ja clarament id identificades una sèrie d'idees, i que és un emprenedor nat, vull dir, aquest és el perfil d'una de, de, de les persones que jo penso, no? de i després estem les persones que diuen, pues jo vull muntar alguna cosa, però no tinc clar el que he de muntar, comencen ara, no, no ho han fet mai, I llavors pues, nosaltres adrecem aquest tipus de seminaris a tots dos públics, D'acord, doncs hem volgut parlar amb Maria Luque, tècnica en creació d'empreses de l'Ajuntament de Montgat. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, doncs. fins una altra. Adéu. Radio Tiana,